Mattiðsar Guðspjall, Ólafur Skúla som biskup les Mattiðsar Guðspjall er á þremur gísladiskum hvers konar afriðtun eða opinber hlutningur er á heimill. Á þessum diskji er ég fyrsti til 11. kapituli. Mattiðsar Guðspjall, fyrsti kapituli, ættartala. Ættartala Jésu Krist, Sónar Davís, Svonar Abrahams. Abraham gatt Ísak, Ísak gatt Jakob, Jakob gatt Júta og breiður hans, Júta gatt Peres og Sara við Tamar, Peres gatt Esrum, Esrum gatt Ram, Ram gatt Aminadab, Aminadab gatt Naksun, Naksun gatt Salmun, Salmun gatt Bóas við Rahab og Bóas gatt Óbeð við Rutum. Óbeggat Ísai og Ísai gat Davíð konung. Davíð Salomen, vi konu konun Úría. Sálmun gat Róboam, Róboam gat Ábija, Ábija gat Ášaf, Ášaf gat Jósafat, Jósafat gat Jóram, Jóram gat Akas A kaskat Ezekía, Esekía gat Manashe, Manashe gat Ámos, Ámos gat Jósía, Jósía gat ie og bræður hans á tíma herleyingarinnar til Babilonar. Eftir herleyinguna til Babilonar gat ie Konja shel Tiel, shel Tiel gat Serúbabel, Serúbabel gat Ápiút, Ápiút gat Eljakím, Eljakím gat Asór Asor gatt Sattok, Sattok gatt Akim, Akim gatt Eliúd, Eliúd gatt Eliasar, Eliasar gatt Mattan, Mattan gatt Jakob og Jakob gatt Jósef, mann Maríu, en hún ól Jesu sem kallast Kristur. Þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davís, 14 ættlýðir frá Davíð framar herrleðingunni til Babilónar og 14 ættlýðir frá herrleðingunni til Krists. Færingið jæs og Krists var með þessum atbyrðum. María, móður hans, var föstnu Jósef en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð að heilugum anda. Jósef festar maður hennar sem að grandvar vildi ekki gjöra henni ópenbera minkun og hugði skilja við hana í kyrþi. Hann hafi ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill dróttins í draumi og sagði Jósef, sonur Davís, óttastu ekki að taka til þín Maríu heitt konu þína. Barnið sem hún gengur með er af heilugum anda. Hún menn svo ala og hann skaltu láta heita Jésú því að hann mun frelsa líðsinn frá syndum þeirra. Allt þetta var til þess að rætast skildu orð fyrir munn spámannsins sjá mærin munn þunguð verða og svo ala. Nafn hans munn vera Immanuel, þa þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði, gjörði hann eins og engil dróttins hafði bóðið honum og tók konu sína til sín. Hann kendi hennar ekki, fyrir henn hún hafði alið svoan, og hann gaf hennu nafnið Jésús. Annarkabli Þegar Jésús var fættur í betliðum í jútiðu á dögum Herodesar konungs, komu vitningar frá östurlöndum til Jérusalem og söðu, hvar er hinn nýfætti konungur geyvinga? Við sáum stjörnu hans að renna upp, og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Herodes heilði þetta var það skjalkaður og öll Jérusalem með honum, og hann stemdi saman öllum aðstu prestum og fræðumennum líðsins og spurði þá hvar á Kristur að færast. Þeir svöruðu honum betli Í betlihem í Jútiðu, en þannig að rýtað hjá spámaninum Þú betlihem í landi Jútiða,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 Þar skaltu vera um síg segiðir því að Herodes mun leita barnsins til að fyrirfæra því. Hann vaknaði, tók barnið og móðu þessum nóttina og fór til Ekiptalands. Þar dvaldist hann þanga til Herodes var allur. Það sem drottin sagði fyrir mun spámann sem skildi rætast, frá Ekiptalandi kallaði ég sónminn. Þá sá Herodes að vitningarnir hafðu gappaðan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 En þá var hann herði að Arkelás ríð ríkjum í jútu í stað herultessar föðu síns, ótaðist hann að fara þangað og hjælt til galilegu byggða eftir bendingu í draumi. Þar settist hann aði borg sem heitir Nasarit, en það átti að rætast sem sagt var fyrir munnsbámananna, Nasari skalan kallast. Þrýðikabli Á þeim dögum Jóhannes skýrari fram og prétikar í óbyggðum jútu. Hann sagði, gjörið yðrunn, himnaríki er í nánd. Jóhannes er sá svo er ummælt hjá jesæjasbámanni. Rödd hróbanda í eyðum örg, greiðið veið dróttins, beinar, bröytir hans. Jóhannes bar klæði úr úlvalda hári og leður belti um lendarsýr, og hafði til matar engis brettur og villi hunang. Men stremdu til að frá Jérusalem, allri júti og jórdan byggð, letu skýrast af honum í áni jórdan og játuðu sindir sínar. Þegar hann sá margir farið og satt úk er komið til skýrtnar, sagði hann við á Þér nöðru kýn, hver kendi yður að flýja komandi reyði,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 Og þá opnuðust himnarnir og hann sá andagöðu stíga nýður eins og dúfu og koma yfir sig. Og rödd kom af himnum. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþoknun á. Fjórðikabli Þá leti andin Jésu út í óbyggðina að hann serið freystað af djöflunum. Þar fastaði hann í fjörutíu dag og fjörutíu nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom fristarin og sagði viðan, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verði að brauðum. Ég svaraði, rýtað er, eigi maðurinn á einu sem hann brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðsmunni. Þá tekur djöfullan hann sér í borginni helgum, Setur hann á brún musterisins og segir við hann, ef þú ert sonur guðs, þá kasta þér ofan því er rýta þér. Hann munn fela þig englum sínum og þeir munnu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fótinn við steini. Jésu svaraði honum, aftur er rýtað, ekki skalt þú freista dróttins guðsins. Enn tegur djöfullinan með sér upp á ofrátt fjall, sínur honum öll ríki heims og dýrð þeir og segir allt þetta mun ég að gefa þér eða þú fellur fram og tilbyður mig. En Jésu sagði við hann, vík brott satan rýta þér, drottin guð þinn skalt úr og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jésu og englar komu og þjónuð honum. Þegar hann heyrði að Jóhannes hefði verið tekin höndum hjæltandi gælilegu. Hann fór frá Naseret og settist aði kapina ám við vatnið í byggðum Sebulons og Naftali. í rættist það sem sagt er fyrir munn Jesaja Spánans, Sebulons land og Naftali land við vatnið, landið handan jórdanar, gælilega heiðingjanna. Svo þjóð sem í myrkri satt sá mikið ljós. Þeim er sátu í skuggalandi döðans er ljós upprunnið. Upprá þessu tekur Jésús að prétika og segja Gjörið yðrun, himnaríki, er í nánd. Hann gekk með gallilöf vatni og sátu á bræður. Símon, sem kallaði var Pétur, og Andris bróður hans verða að kasta neti í vatnið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 Og þær eyddi gabi japstjört bátinn og föður og fylddu honum. Hann fór nú um allar Galileu, kenndi shamkundum þeira, þrétigaði fagnaðir erindi um ríkið og læknði hver skinn sjúktóm og veikindi meðal líðsins. Orstir hans bastumalt sýrland, og menn færðu til hans allar sem þjáðust af ímsum sjúktum og ma kvölum voru haldnir yllum öndum, tungsjúka menn og lama og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fyldi honum úr Galilíu, Dekapólus, Jérusalem, Júteu og landinu Handanjórdanar. Fymtikabli Þegar hans á mannfjöldan gekk hann upp á fjallið, þar settist hann og lærisvinna hans komið til hans. Þá laugan upp munni sinum, kendi þeim og sagði Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Sælir eru sorgbytnir því að þeir mun huggaðir verða. Sælir eru hóværir því að þeir mun gjörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu því að þeir mun sattir verða. Sælir eru miskun samir, því að þeim mun miskun verða. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru frið flýtjendur því að þeir munu Guð spörð kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér þá er menn smána yður, ofsækja og ljúa á yður öllu yllu mín vegna. Verið gladir og fagnir því að launirður eru mikil á himnum, þannig ofsóttu þess báminnina sem voru á undan yður. Þér eru salti arðar. Ef salti dofnar, með hverja á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleiði og tróða undir fótum. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjallist endur fær ekki duðlist, Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikir, heldur á ljós að og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjáu góð verk yðar og veksam mi föður yðar sem er á himnum. Allir ekki að ég komin til að afnema lögmálið eða spámininna. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lók, mun ekki eitt smá stafur eða staf krókur falla á lágmálinu, uns allt er komið fram. Hvers sem brytur brýtur eitt af þessum minnstubóðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður, Efri jættlæti yðar ber ekki afri jættlæti fræðumanna og farið segja, komist þér aldrei í himnaríki. Þér hafið hýrst að sagt var við fórföðurna, þú skalt ekki morðfremja. Sá sem morðfremur skal svara til saka fyrir dómi, en ég segi yður, hversum reyðis bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakir þeir bróður skal svara til saka fyrir ráðunu og hversen svífir þeir hann hefur unni til eldsvítis. Sjertu því að færa fórt þín á alltarið og minnist þess þar að bróður þinn hefur eitthvað á móti þér. Þá skaltu skilja göf þín eftir fyrir framan alltarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn koma síðan og færa fórtína. Vertu skjótur til sáta við andstæðing þinn með þú ert enn á vegi með honum. Til þess að hann seljiðið ekki dómaranum í hendur og dómarinn þjónunum og þér verðið varpað í fangelsi. Sannlega segi ég þér eigi mynd þú komast út þaðan fyrir þú hefur borgað síðasta eigri. Þér að þið hyrta sagt var Þú skalt ekki dríja hór, en ég segi yður, hvað horfur á konu í gyrndar hug, hefur þegar dríkt hór með henni í hjarta sínu. Ef hægra auga þitt tæliði til fattst, þá rífðað úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn límaðina glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helviti ef hægri hann þinn tæliði til falls, þá snýð af og kasta frá þér. Betra er þér að eitt lýmaðina glatist en allur líkamið þinn fara til helvitis. Þá var óg sagt. Sá sem skilur við konu sína, skal gefa henni skilnaðabref, er ég segi yður. Hvers sem skilur við konu sína, nema fyrir hól sög, verður til þess að hún drýr hór og sá sem gengur að eiga fráskyldakonu drýr hór. Enn hafið þér heyrta sagt var við forfðurna, þú skalt ekki vinna rangan egið, en halda skaltu egiða þína við drottin. En ég segi yður að þér egið alls ekki að sverja, horki við heiminin, því hann er hásætt í guðs, nefi jörðina, því hún er skörfóta hans, nefi því hún er borkins konungs og skal skaltu sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gjört eitt hár hýtt eða svarft en þegar þeir talið sé já eða já og nei sé nei það sem umfram er kemur frá hennu vonda. Þegar það þið hirta sagt var auga fyrir auga og tann fyrir tann en ég segi yður risð ekki gegn þeim sem gerir viður mein nei sláu einkur þig á hægri kynn þá bjóð honum einnir hina og villi einkur þreita lög við vig og hafa aftir kyftil þinn gefu honum eftir yfirhöfnuna líka og neigið einkur þig með sér eina mílu þá far með honum tvær gefð þeim sem biður þig og snúu ekki baki við þeim sem við tvo lán hjá þér. Þegar að þeir þetta sagt var, þú skoðt elska nánga þinn og hata óvindin, en ég segi yður, elskið óvindi yðar og byðið fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynis börn föður yðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rygna yfir réttláða sem rangláða. Þóttir elski þá sem yður elska, hver laun egið þér fyrir það? Gjöra ekki tóllemdum enn sama? Og hvað er það þóttir heilsi bræðrum eða einum? Gjöra heiðni menn ekki þið sama? Verið þér því fullkomnir eins og faðri eða himnaskur er fullkominn? Sjöttikabli Varist að yfka réttlæti eða fyrir mönnum? Þeim til sínis, annars eigi þér engin laun hjá föður í á himnum. Þegar þú gefur ölmusu, skal ekki láta þeita lúður fyrir þér eins og hræstnarar gjöra í samkunduhúsum og á til að hljóta lofa mönnum. Sannlega segiðiður þér hafa tekið út laun sinn. Þegar þú gefur ölmusu, viti vinstru hann þinn ekki hvað þú hægri gjörir svo að ölmusa þín sé í leinum og faðið þinn sem sér leinum mun umbuna þér. Og þegar þér byggist fyrir, þá verði ekki eins og hræstnararnir. Þeir viljið helst standa og byggjast fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannlega segið íður, þeir hafa tekið út laun sín. En er þú byggist fyrir, skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum, og byðja föðuð þinn sem er í leinum. Fadið þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Þegar þér byðjist fyrir, skuluður ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir higgja að þeir verði bænherðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Fadur heðar veit hvers þér þurfið áður en þeir byðjið hann. En þannig skuluður byðja. Fadur voru, Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vorð daglegt bröð. Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við erum á fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið oss í fristni, eldur frelsa oss frá yllu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 þá verði ekki daprir í bragði eins og ræsnarar. Þeir afmynda andlitt sín svo að engum diljist að þeir fasta. Sannlega segiður, þeir hafa tekið út laun sín. En að þú fastar, þá smýr höfuð þitt og þú andlitt þitt, svo að menn verði ekki varar við að þú fastar, heldur fadir þinn sem er í leinum, og fadir þinn sem sér í leinum mun umbuna þeir. Sapnið yður ekki fjársjóðum á jörðu, það sem mölur og rið eðir og þjóvar brjóðast inn og stela. Sapnið yður heldur fjársjóðum á himni, það sem korki yður mölur nýr rið og þjóvar brjóðast ekki inn og stela. Því hvað sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjartaðitt vera. Augað er lampi líkamans, sé augað þitt heilt mun allur líkamið þinn bjartur. Þessi augað eitt spilt verður allur líka mið þinn dimmur. Ef nú ljósið í þér er myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Engin getur þjónað tveimur herrum. Anakvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað guði og mammun. Því segir viður, Verið ekki áhyggjufullur um lífiðar? Hvað er eða eða eða drekka? Ný heldur um líkama eða hverju þeir eða klæðast? Er lífið ekki meira en fæðan og líkamin meira en klæðin? Lítið tilfugla himinsins. Horki sá þeirn í að uppskera, nýja sapna í hlöður og fadriðar himnanskur færi þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? og hver eðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn. Og hver eðar áhyggjum fyllur um klæði. Hyggjum að lilljum vallarins, hvað svo þar vaksa? Horki vinna þannig spinna, en ég segiður, jáfnvel Salomón í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem einn þeirra. Fyrst Guð skrýði svo gras sem í dag stendur,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 Þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhugjur á um morgun deginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhugjur hverjum degi næið sín þjáning. Sjöndi kapli. Dæmið ekki, svo þér verð ekki dæmdir. Því að með þeim dómið sem þér dæmið, munið þér dæmdir og með þeim mælið sem er mælið, mun yður mælt verða hví sér þú flísina í auga bróður þins, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig fær þú sagt við bróður þinn, lát mig draga flísina úr auga þirr, og þó er bjálki í auga sjálfs þín, hræstnari, draga fyrst bjálkan úr auga þér, og þá séð þú til að draga flísina úr auga bróður þins. Gefið ekki hundum þar sem heilagt er, og kastið egi perlum eðar fyrir svín, þau mundu tróða þar endur fótum, og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. Byðið og yður munn gefast, leytið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður munn upploki verða. Því að hvers öðlast sem byður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr, mun upplokið verða eða hverja sá maður meðalíðar sem gefur sín í stein er hann byður um brauð eða höggorm þegar hann byður um fisk fyrst þér sem eru vondir hafi vita á að gefa börnum meðar góðar gafir hver miklu fremur mun þá faðir eða á himnum gefa þeim góðar gafir sem byðja hann allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður Það skulu þér og þeim gjöra, þetta er lágmálið og spáminirnir. Gangiðin um þrönga hliðið, því er vitt er hliðið og vegur um breyður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þarfara inn. Hvað þrönt er það hlið og mjórs á vegur er liggur til lífsins og fáur þeir sem finna hann. Varist falsbáminn. Þeir koma til í þar í en innra eru þeir gráðu í vargar af ávöxtum þeirra skuluðir þeir þekka þá. Hvort lesa menn vinn af þyrnum eða fígur af þýslum. Þannig ber sérhvert gott trí að góða ávöxtu en slemt trí að vonda. Gott trí að getur ekki bórið vonda ávöxtu, ekki heldur slemt trí góða ávöxtu. Hvert það tríja sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og í eldkastað. Af ávöxtum þeirra skuluð þér því þekka þá. Ekki með hvers sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Eldur sá einn er gjöri vilja föður minns sem er á himnum. Margir munur segja við mig á þeim degi herra herra. Höfum við ekki kent í þínu nafni? rékið út illa anda í sínu nafni og gert í sínu nafni mörg kraftaverk þá mun ég vorta þetta aldrei þekkt giður fari frá mér illgjörðamenn því sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þem sá líkur hygnum manni er bygði hús sitt á bjargi nú skall á steibrekn vatni flætti Stormar blésu og buldu á því húsi, en það fjall eigi, því það var grundvalað á bjargi. En hver sem heyrir þessi orðminn og breytir ekki eftir þeim, sá líkur heimskum manni er bygði húsið á sandi, steipi regnskarlá, vatnið flætti, stormar blésu og buldu á því húsi, það fjall og fall þess var mikið. Þegar Jésús hafði lokið þessari ræðu, undraðist mannfjöldunum mjög kenningu hans, því að hann kendi þeim eins og sá er vald og ekki eins og fræðumenn þeirra. Áttundi kafli Nú gekk Jésús niður á fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, löyt og sagði, Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsa mig. Ésus rétti út höndin að snartan og meldi ég vil, verð þú hreytn. Jafn skjótt var af líkþranni. Ésus sagði við hann Gæt þess að þetta engum en far þú, sýn þig prestunum og færðu þá fórt sem óseböð þeim til vitnisburðar. Þegar hann kom til kapina ám gekk til hans hundraðshöfðingi og baðan herra, sveitt minn liggur heima lámi Mjög taldin. Ég sagði, ég kem og læknan. Þá sagði hundrasöðingin herra, ég er ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. Mæl þú aðeins eitt orð og mun svitt minn heill verða. Sér sjálfur er ég maður sem verð að lúta valdi og ræði verði hermannum og ég segi við eitt farð þú og hann fer og við annan kom þú og hann kemur og við þjón minn gjör þetta Og hann gjörði það. Þegar Jésús þetta undræðist og mælti við þá sem fyldu honum, sannlega segi yður, því líka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himna himnaríki. En sinni ríkisins, munu út reknir í ystum myrkur. Þar verður grátur og gnistrand hanna. Þá saði Jésús við hundra sæðingjan, farð þú, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Jésús kom í hús Péturs og sá að tengda móður hans lág með sóttiða. Hann snart höndinnar og sóttitinn fór úr henni. Hún reis á fætur, og gekk honum fyrir beina. Þegar kvöld var komi færðum enn marga, er haldnið voru yllum öndum. Yllu andana rak út með orði einu, og alla þá er sjúkir voru leiknaði hann. Það átti að ræta, sem sagt fyrir munn Jésæja spámanns, hann tók á sig meinvór og bar sjúkdóma voran. En þegar Jésús á mikinn mannfjölda kringum sig, bauð hann að fara yfir um vatnið. Þá kom fræði maður til hans og sagði, mestari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Ég svo sagði viðan, refar eða greni og fuglar heimins reyður, en mannssonurinn á herriki höfði sínu aðað alla. Annarur hópi lærisvenna sagði viðan, herra, leið mig fyrst að fara á jarðaföðu minn. Ég svo svarar honum, fylg þú mér, elátt hennar döðu jarða sínu döðu. Nú fór hann í bátinn og læri svenna hans honum. Þá gjörði svo mikið veður og vatninu að bylgurnar gengu yfir bátinn. Það ég svaf. Þeir fara til, vegi hann og segja, herra, bjarga þú ver förumust. Hann sagði við á, hverði hrettir þér trúlitlir? Síðan reysa hann upp og hastaði og vindin og vatnið og varð stillilok.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 en frá þeim var mikið svínahjörð á beitt. Yllu andarni báðu hann og sögðu, ef þú rekur okkur út, sendu okkur þá í svínahjörðina. Hann sagði farið, útfóruðir og í svínin og öll hjörðin ruttist fram af hamrinum í vatnið og týndist þar. En hýrðarðin flýðu, komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindin líka frá mönnunum sem haldur voru yllum andu. Og allir borgamenn fóru út til móts við Jésu og þegar þið sá hann, báðu þeir hann að fara burt úr hérðum þeirra. Nýundi kabli Þá stjæ Jésus í bát og hjert yfirum og kom til borgarsinnar. Þar færa menn og lamamann sem lágir rekkju. Þegar Jésu sá trú þeirra sagði hann við lamamanninn, verðu hugröstur barni mitt, syndi þínar eru fyrirgefnar. Nokkur fræðið menn sögðu þá með sjálfum sér hanguðu lastar. Eða Jésús þekkti hugsanir þegar og sagði Hví Hug hugsi þér illt í hjörtum í þar. Hvort að segja Sindir þínar eru fyrirgefnar eða Statt upp og gakk. En til þess að þér vitið að mannssoren hefur vald og jörðu að fyrirgefa sindir þá segi ég þér og nú talar hann við lamamaninn Statt upp, tak rekkur þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólki sem horði á þetta varð óttast leið og lofaði gvöð sem gefið þaði mönnum slíkt vald. Þá er gekk þaðan, sá hann manns setja hjá tóllbúðinni, Mattu þessa nafni, og hann segi við hann, fylg mér? Og hann stóð upp og fylgdu honum. Nú bar svo við er Jésús sat að borði í húsi hans, að margir tóllemdumenn og berðsindu ír komu og settust þar með honum og lærisvinnum hans. Þegar farið séð að sáðað, sáðað þeir við lærisvinna hans, hvers vegna eður mistari eða með tóllemdumannum og berðsinduum. Jésús heyrði það og sagði, ekki þörf að læknisvið, heldur þeir sem sjúkir eru, farið og nemi hvað þetta merkir, miskun sem er viljag, ekki fórnir, Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur sindara. Þá koma til hans lærisvenna Jóhannesar og segja, Hví fastum ver og farið sér, er þínur lærisvennar fasta ekki? Ég svo svaraði þeim, Horkið það brúkapsgestir verið figgir meðan brúkuminn er hjá þeim, En koma munið þeir dagar, eða brúkuminn verður frá þeim tekin, þá munið þeir fasta.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 Meðan hann var að segja þetta við þó, kom forstuðum að reyðt laut honum og sagði Dóttir mín var að skilja við, kom og legg höndina yfir hana, þá mun hún lifna. Ég stóð upp og fór með honum og lærisvinnir hans. Kona sem hafði aft blóðlátt í tólf ár, kom þó að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Jésús nýri sér við og er hann sá hann sagði hann Vertu hughrustóttir, trú þín hefur bjargaðir og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jésús kom að húsa í fórstöðumannsins og sá pípur leikar og að fólkið í uppnámi sagði hann fari burt, stúlkan er ekki dáun, hún sefur. En hló hlóaðu hann. Þegar fólkið hafði verið látið fara gekkan inn og tók höndunar og reist á stúlkanu upp. Og þessi tíðindi bárust um allt það hér Þá er Jésús hérð þaðan fóruð tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonur Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu meðrið til hans. Jésús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta. Þeir sögðu, já, herra þá snartan augu þeirra og mælti verði ykkur að trú ykkar og augu þeirra lukust upp. Jésús lagði ríkt á við og sagði, gæti þess að engin fá að vita þetta, eða þeir fóru og viðfræðu hann í öllu því hér að þið. Þegar þeir bóla fara var komin til hans með málusan mann, haldin yllum anda, og er yll í var út rekin, tók málusengin að mæla,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 Kendi hann í brjóstum þá, því þeir voru hljáður og umkomulauðsir eins og sögðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisvinna sína, uppskerun er mikil en verkamenn fáur. Byðið því herra uppskerunnar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Tíundi kabling Og hann kallaði til sín lærisvinna sína tólf og gaf þeim vald yfir óhrinnum öndum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 gefins hafið þér fengið, gefins skuluð þér láta í tía. Takið ekki gull, silfur, nýja eir í belti, eigi mat til ferðar eða tvo kyrkla og korki skóni staf, verður er verkamæðurinn fæði síns. Hvart sem þeir komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir um hverð þar sér verðugur og þar sé aðsetur yðar umstir leggjir upp að nýjum. Þegar þið komið í hús, þá árni fyrir góðs og séð að verðugt skal frýður eða koma yfir það. En séð að ekki verðugt skal frýður eða aftur hærfa til þar. Og taki einhver ekki við þiður nýr hlýði á orðiðar, fari þá úr því húsi eða þeirri borg og hristi dustið á fótum miðar, Sannlega segi gíður, bæri leðra með landi sódum og gómor á dómstegi en þerriborg. borg. Sjá eins og sögði meðal úlfa, verð því kæmli sem höggormar og falslausist sem dúbur. varið yður á mönnunum, þeir munu draga yður fyrir dómstóla og hústryka yður í samkundum sínum. Þeir munu lettir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna þeim og heiðingjunum til vitnisburðar. En þá er menn draga yður fyrir rétt. Skuluð þeir ekki hafa áhyggjur af því hvernig eða hvað þeir eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Þeir eruð ekki þeir sem tala, heldur andi föður eða hann talar í yður. Bróður mun selja bróður í döiða og faðir barð sitt. Börn munur í segja kvoreldrum og valdaðum döða og þér munuð hata þeir af öllum vegna nabts mínns. En sá sem staðfastur er alltil enda mun hólpin verða. Þegar þeir ofsækja yður í einni borg þá flýið þið aðra. Sannlega segir yður þér munuð ekki hafa ná til allra borga Ísraels áður en mannssonurinn kemur.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 Það sem er hysji í drýr myrkrri skulu tala í birtu og það sem er heyrir skisslaði eyra skulu þeir kungjöra á tökum uppi hræðist ekki þá sem líkaman deyða en fáu ekki þitt sálenna hræðist heldur þann sem megnar að torti ma bæði sálu og líkama í helviti eru ekki tveir spörvar seldir fyrir smá pening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 Vegnað þess að hann er spámaður, munn fá spámanns laun. Og sá sem tekur við réttlátum manni, vegnað þess að hann er réttlátur, munn fá laun réttlátsmanns. Og sem gefur einum þessara smælingja svaladrykk, vegnað þess eins að hann er lærisveinn. Sannlega segið yður, hann munn alls ekki missa af launum sínum. Eðlefti kabli Þá er Jésús að mælt svo fyrir við lærisvinna sína tólf, hjælt hann það hann að kenna og prétika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangjalsinu um verk krist. Þá sendi hann honum orð með lærisvinnum sínum og spurði Ert þú sá sem koma skal eða eigum vera vænta annars? Jésús svaraði þeim Farið og kunngjöruð Jóhannesi það sem þeir heyrið og sjáið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 Og ef þér við því taka, þá er hann Elía, sá sem koma skyldi. Hvers sem Eiru hefur, hann heiri. Við hvað á ég að líka þessari kynslóð? Líka um börnum sem á torgum sitja og kallast á. Við ljekum fyrir og flöytu og ekki vildu þér dansa. Við sungum við þurr sorgarljóð og ekki vildu þér sirkja. Jóhannes kom, átt horkin í drakk og menn segja, hann hefur ítlan anda. Mannssonurinn kom, átt og drakk og men segja, hann er mathágur og vínsvelgur, vínu tóttlendumanna og ber syndúra. En spekin sannast að verkum sínum. Þá tók hann að ávita borgirnar, það sem næði gjört krafta kraftaverk sín, þið hafi ekki gert iðrun veið hér kóra sín veið hér betsa íta ef gærst höfði Tírus og Síton krafta verkin sem görðust í ykkur hefðiðu löngu iðrast í sekk og ösku en ég segi ykkur Tírus og Síton mun værilegra á dómsteigi en ykkur og þú Kapernaum verður þú hafi til himins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 en ofinberða smælingum. Já, fadir, svo var þér þóknanlegt. Allt er mér falið af föður mínum og enginn þekkið sóninn nema fadirinn. Nér þekkið nokkur föðurinn nema sónurinn og sá er sónurinn vill ofinberða hann. Komi til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hýld takið á yður mitt og og lærið að mér því að ég er hófær og af hjarta lítil átur og þá munið þeir finna skyld sálum í því að mitt og er ljúft og byrði minn ljett. Mattiðs og Guðspjall, annar diskur Á diskinum eru 12. til 20. kapitúli fólti kapli Um þessar myndir fór Jesús um sáðlönd á hylturdegi. Lærisunar hans kenndu hungurs og tóku að tína kornux og eta. Þegar fara sig að sáðað sáði þeir viðan. Lítað lærisunar þínir gjöra það sem ekki er leyft að gjöra á hylturdegi. Hann svaraði þeim: Hvað er eigilyr þið hvað Davíð gerði þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðus hús og þeir átu skoðunabrauðin sem horki hann nýjum mennans og enginnum að prestarnir máttu eita. Eða hafið þeir ekki lesið í lágmálunum að prestar van helga skyldardæin í musterunum á skyldardugum og eru þó ánsaka. En ég segi yður, hér er meira en musterið. Ef þeir hefðu skilið hvað felst í orðunum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 Nú, einhverjuð er eina saukind og hún fellur í grifi á Hildarþegi. Myndi hann ekki taka hann og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn, saukindin í fremri? Það er því leifilegt að gjöra góðverk á Hildarþegi. Síðan segir hann við mannin, réttu fram handina. Hann rétti fram handina og hún varð heilsum hinn. Þá gengu farið sérðnir út og tóku sama ráðsinn gegn honum, hvernig þeir gætu náð lífi hans. Þegar Jésús var þess vís, fór hann aðan. Margir fylgdu honum, og alla læknaði hann. En hann lagði ríkt á við þá, að er gjörðu hann eigi kunnan. í rættist það, sem sagt er fyrir munn Jésæja spámanns. Sjá, þjón minn sem ég hef útvalið, minn elskaða, sem sál mín hefur þúknun á. Ég mun láta anda mín koma yfir hann, og hann mun bóða þjóðunum rétt. Egi mun hann þráttan í rópa og egi mun rúst hans heyrast á strætum. Brákaðan reyr, brýtur hann ekki og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökva. Unsan hefur leitt réttin til síus. Á nafn hans munu þjóðir þar vona. Það var færðið til hans maður haldin yllum anda, blindur og málus. Hann læknaði hann, svo þinn dumpika talað og séð. Allt fólkið var fyrðu lostið og sagði, hann er þó ekki sonur Davís? Þegar farið sér, heyrðu það, sagði þér, þessi rekur ekki út yll anda, nema með fulltingi Belsibúls höfðingja yll að anda. En Jésús vissi hugsanir þegar og sagði við þá. Hvert það ríki sem er sjálfu sér sundur þygt leggst í auðn og hversu borg eða heimili sem er sjálfu sér sundur þygt fær ekki staðist. Ef satan reykur satan út, er hann sjálfum sér sundur þykkur. Hvert þið ríki hans þá staðist? Og ef ég reyk yllu andana út með fulltingi belsebúls,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 horki í þessum heimi né í hinum komanda allar hrustir tréð gott og ávöxturinn góður er tréð vont og ávöxturinn vondur því að ávöxtunum þekkis tréð því er næðru kyn hverin geti þér sem er vondur tala gott auggnæð hjartans mælir munnurinn góður maður ber gott fram úr góðum sjóði en vondur maður ber vondt fram úr vondum sjóði en þú sé yiður hvert ónýttir orð sem menn mæla munu þér verða svara fyrir á dómsteigi því að orðum þínum munttu síknaður og af orðum þínum munttu sak feldur verða Þá svoðu nokkur fræðumenn og farið sér að við hann. Misteri, við erum viljum sjáðugjöra tákn, hann svaraði þeim. Vond og ótrú kynnslóð heimta tákn. En eigi verður henni annað ták gefið en tákn Jónas af spámanns. Jónas var í kvíði stórhjælisins í þrjá daga og þrjárnætur og eins mun mannssonurinn vera þrjá daga og þrjárnætur skauti jarðar. Nýnefa menn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfælla hana þegar þeir gjörðu yðrun við prétikun Jónasar og hér er meira en Jónas. Drottning suðurlanda mun rýsa upp í dóminum ásamt þessari kynslóð og sakfælla hana þegar hún kom frá endi mörkum jarðar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 og þeir fara inn og setjist þar að, og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Eins fara fyrir þessari vondu kynnslóð. Menan var enn að tala við fólki kom móðurans og bræður. Þau stóðu úti og vildu tala við hann. Einhver saði við hann, móður þín og bræður standa hér úti og vilja tala við þigum. Ég svo svaraði þegar mér við mælti, hver er móður mín og hverjir eru bræður mínir? Og maður rétti út höndina yfir læri svinna sín og sagði, hér er móður mín og bræður mínir. Hver sem gjörur vilja föður mín sem er á himnum, sá er bróður mín, systir og móður. Þrettandi kabli. Sama dag gekk Ég svo heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi sapnaðist að honum að hann varð að stíða í bát og sitja þar. En allt fólki stóð á ströndinni. Hann talaði margt til þeirra í dæmis og Hann sagði, sáðum gekk út að sá og þá er hann sáði fjall sömt hjá götunni og fuglar komu og áduðað upp. Sömt fjalli gríta jörð, það sem var lítill jarðvegur og þar hann skjókt upp fyrir það hafði ekki djúpa jörð þær sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur skrællnaði það sunt fært meðal þyrna og þyrnar þær uxu og kæfðu en sunt fjelli góða jörð og bara ávöxt sunt hundrað faldan sunt faldan og sunt þrýttug faldan og hver sem eiru hefur hann heiri þá komu lærisvenarnir til eins og spurdu Hvers vegna tala þú til í dæmisjóðum? Hann svaraði, íður er gefið að þekki að leynda dóma himnaríkis, hinnum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur munn gefið verða og hann munn hafa gnæð, en frá þeim sem eigi hefur munn tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisjóðum, að sjáandi sjá ekki og heyrandi heyra þeir ekki en skilja. Á þeim rætist spátumur ég sæja. Með eyrum muniðir heyra og alls ekki skilja, og sjáandum muniðir horfa og ekkert sjá, því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyraðir með eyrum sínum og augunum afað er lokað. Svo þeir sjá ekki með augunum, nýja heyra með eyrunum og skiljið með hjartanu og snúið sér og ég læknið á. En sæl eru auðu yðar að þau sjá og eru yðar að þau heyra. Sannlega segi ég margir spámen og réttláldir þráðu að sjá það sem þér sjáuð en sáuðað ekki og heyra það sem þér heyrið en heyrðuðað ekki. Heyrið þá hvað dæmisaganum sálmannin merkir þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáðvar í hjarta hans. Það sem sáðvar við Götuna merki þetta. Það sem sáðvar í grýta gjörð merki þann sem tekur orðinu með fagnuði um leiðu hann heyriðað en hefur enga rótfestum. Hann er hvíkull og er þrenging verður eða offsókn vegna orðsins brekst hann þegar. Það er sáðvar meðal fyrna Merkir þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðavæna kefja orðið svo það ber engan ávöxt. En það er sávar í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundraðfælt, sextugfælt eða þrítugfælt. Aðra dæmis og sagðan þeim. Líktur um himnaríkjó mann er sáði góðu sæði í akursinn, en er menn voru í svefni kom óvinur hans, sáði yggresi meðal hveitisins og fórsíðan. Þegar sæði spratt upp og tók að ávöxt, kom yggresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans að sögðu viðan, herra, sáður þú ekki góðu sæði í akursinn? Hvaðan kemur yggresið? Hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinnur gjort. Þjónandi sáðu viðan, viltu að við förum og tínum það? Hann saði nei, með því að tína yllgresið gætu þeir slítið upp heitið um leið. Láti hortvekja vaksa saman fram að kortskurði. Þegar komin er kortskurðar mun ég segja við kortskurðan menn, sapni fyrst yllgresinu, og byndið í bundin til að brenna því, en hyrði hveitið í hlöðu mína. Þaðra dæmi svo sagði að þeim, líktir mustarskorni, sem maður tók og sáði í akustin. Smæst er það allra sáðkorna, en er það vex, er það öllum jurtu meira, það verður tríja og fuglar himins koma og hreyður að sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði þeim Líktir himnaríki súrdei er kona tók og fól í þrem mælum mjöls um sýrðist allt. Þetta allt talaði Jésús í dæmisögun til fólfsins og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra. Það átti að ræta sem sagt er fyrir munnsbámannsins Ég mun opna munn minn í dæmisögun mæla fram það sem hulið var frá grundvöllun heims. Þá skildi hann með mannfjöldan og fór inn. Læriðsvönir hans komið til hans og sögðu. Skirðu fyrir hans dæmisögana um yggresið á akrunum. Hann mælti. Sáur, sáur góðasæðinu er mannssonurinn. Akrun er heimurinn. Góðasæðið merkir börn ríkisins en yggresið börn hins vonda. Óvinnurinn sem sáði því er djöfullinn. Kortskurðurinn er endir veraldar og kortskurðar mennirinn er englar. En svo yllgresinu er sapnað og brenti í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu sapna og ríki hans öllum sem hnyggslunum valda og ránglæti fremja og kasta þeim í eldsopnunn. Þar verðu grátur og gnistrand hanna. Þá munur réttláttir skýna sem sól í ríki föður þeirra. sem eiru hefur, hann heyri. Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuðu sínum fóran, sögði allar eigu sínar og kefti akur þann. En er himnaríki líkt sem leitaði að fórum perlum og er hann fann eina dýrmæta perlu fóran, seldi allt sem hann átti og kefti hana. Ennur himnar íki líkt neti sem lagtir í sjó og sapnar allskins fiski þegar það er fullt dragamendað og land setjast við og sapna þeim góðu í kér en kasta þeim óætu burt svomin verða þegar verald endar. Englardar muni fara til, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsopnin. Þar verður gráttur og gnistran tanna. Hafið skilið allt þetta? Já, svöruðu þeir. Þannig sagði við þá, þannig að sérkur fræði maður sem orðin er lærisveinn himnaríkis, líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínum. Þegar Jésús hafði lokið þessum dæmis og hann þaðan. Hann kom í ættborg sín og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust, stórum og sáðu hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin. Er þetta ekki svonu smiðsins? Heitir ekki móður hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Sýmon og Júdas? Og eru ekki systur allar hjá oss? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? og þeir hnyggsluðust En Jésu sagði við þá, hvergi að spámaður minna með til í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gjörði þar ekki mörg kraftaverk sögum vantrúar þeirra. Fjórtondi kabli Um þessar mundir spyr Heraldus fjórðungstjóri týringin af Jésu og hann segiði sveina sína Þetta er Jóhannis skýrari. Hann er risinn frá döðum Þess vegna eru kraftarnir að verki í honum. En Herodes hafði látið taka Jóhannes höndum, fjödrann og varpa í fangilsi vegna Herodíasar, konu Filippus og bróðusins, því Jóhannes hafði sagt viðan þú mátt ekki eiga hana. Herodes vildi deyða hann, en ótaðist líðin þar að menn töldu hann vera spáman. En á afmæli stegi Herodesar, dans söðu dóttir hér og dans framan fyrir gestunum og hreif heróta svo að hon sórðis ei að veita henni skaðsum um bæði um að undirlæi móðursinna segir hún kemur hér af fat til höfuð Jóhannesar skýrara konungur var tryggur við en vegna eiðsins og gesta sinna bauðan að veita henni þetta að sendi í fangelsið og lit hálsögfa Jóhannis þar. Höfuð hans var bórið inn á fati og fengi stúlkunni, en hún færði móður sinni. Lærisvennir hans komu, tóku líkið og grefturðu, fóruð síðan og sögðu Jésú. Þegar Jésús herði þetta fólan það hann báti á báti og óbyggðan stað og vildi vera einn, en fólki frétti það, og fór gangandi og eftir honum úr borgunum. Þegar Jésus steið sá hann þar mikin mannfjölda, og hann kendi í brjóstum þá, og læknaði þá af þeim er sjúkir voru. Um kvöldið komu lærisvinnir þannig máli við hann og sögðu. Hér er engin mannabygð og dagur líðin. Látt nú fólki fara að er getur nátt til þorpan og keipt sér vistir. Jésus svaraði, ekki þurfa þeir að fara,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 og þeir tóku saman brauðbyt hana er afgengu tólf körfur fullar. En þessi neittöfðu voru um 5000 þúsund kardmenn, auk kvenna og barna. Tafur löst knúði að læri svinna sína að fara í bátinn og halda á undan sér yfirum, meðan hann sendi fólki brott. Og er hann að þið láti fólki fara gekkandil fjalls að byggjast fyrir í einurúmi. Þegar kvöld var komið var hann þar einn. En báturinn var þegar komið langt frú landi og láundir áföllum því að vindur var á móti. En er langt var liði nættur koman til þeirra, gangandi á vatninu. Þegar læri Svenræti sá hann ganga á vatninu var þeim bylt við þegar sjóðu þetta er vofa og eftu af hræðslu. Að Jésús mælti jafnskjótt til þeirra verið hughrustir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 og menn færði hans alla þá að sjúkir voru. Þeir báðu hann að meða rétt snerta fald klæða hans, og allir sem snertu hann urðu alheilir. Fyndandi kapli Nú komu til Jésu farið sér og fræði frá Jérusalem og sögðu hvers vegna brjóta læriðsvinar þínir erfikenning forfeðrana? Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neita matar, hann svaraði þeim. Hversum hann að brjóti þeir sjálfur bóður guðs sækir erfikenningar í þar? Guð sagt, heiðir af föðu þinn og móður og hversum formæli föður eða móður skal dauða degja en þess segið. Hversum segir við föðusinn eða móður, það sem þér hefði getað orðið til styrta frá mér er musteris fjöð hann á ekki að heiðra föður eða móður. Þið er ógildið orð guðs með erfi kemming yðar, hressnarar, sannsbárvar ég sæja um yður er hann segir, líður þessi heiðrar mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér, til einski styrka þeirra mig er kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Og hann kallaði til sem mannfjöldunum sagði, heyrið og skiljið, ekki sörga það manni sem innfer í munnin, hitt sörgar mannin sem útfer af munni. Þá komu lærisunin hans og sáðu við hann vistu að farið sérðnum nekstuðust þegar þeir heyrðu orðin. Hann svaraði, sér hver sem faðir minn himnaskur hefur eigi gróður sett mun uppræð verða. Látti sá eiga sig, þeir eru blindir leiðtúar blindra, ef blindur leiðir blindan falla báður í greifju. Þá saði Pétur við hann, skýrðu fyrir ás Hann svaraði, eru þér líka skilningslausir ennþá. Skiljið þeir ekki að allt sem inn kemur í munnin fer í magann og lendir síðan í sapþrúnni, en það sem útferð af munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin. Því að frá hjartanu koma illar hugsanir, mandráp, hordómur, sörlefnaður, tjófnaður, ljóvitni, lastmælgi. Þetta er það sem sörgar mannin en að þetta með óþvegnum höndum sörgar engan mann. Það hann hælti Jesús til tilbygða týrusar og sýtónar Þá kom konan nokkur okkur sem hérðum og kallaði. Miskuna þú mér, herra, sonur Davís. Dóttir mín er mjög kvalinn af yllum anda. En hann svaraði henni engu orði. Læri hans koma þá og báðu hann. Látt hann fara. Hún eldir ás með rópum. Hann mælti. Ég er ekki sendur nema til tíndra sauða af Ísraðins ætt. Konan kom. Laut honum og sagði, herra, hjálpa þú mér. Hann svaraði, ekki sæmin að taka brauð barnana og kastaði fyrir hundana. Hún sagði, satt er það, herra. Þó eða hundarðir móla þá sem falla af borðum húspenda þeirra. Þá mælti Jésús við hana, kona, mikil er trú þín, verði þér sem þú vilt. Og dóttir hennar varð heil frá þeirri stundum. Þaðan fóði Jésús og kom að gæri löfvatni og hann gekk upp á fjall og settist þar. Men komi til hans hópum saman og hafði með sér haltamenn og blinda, fatlaða, málusa og marga aðra og lögði þá fyrir fætur hans og hann leggnaði þá. Fólkið undraðist þegar það sá málusa mæla, fatlaða heila, halta ganga og blinda sjá og þeir lofuðu Guð Ísraels. Ég svo kallaði til sín Lærisvenna sín og sagði, Ég kenni í brjóstumann fjöldan. Þeir hafa nú hjá mér verið þrjá daga og hafa ekkert til matar. Ég vil ekki láta það fara fastandi frá mér. Þeir getur örmagnast á leiðinni. Lærisvenna þetta sjóðu, Hvar fáum við nú bröð til að metta allt þetta fólk hér í óböðum? Ég svo spyr, Hvað er mörg bröð hafið þess var að og fá hennar smáfiska þá bauðan fólkuna settast í jörðina tók brauðin sjö og fiskana gjörði þakkir og brauð þau og gaf lærisvinnum en lærisvinnar til fólkinum allir neittu og urðu mektir síðan tók og þessama leivarnar sjö og fullar en þessi neitt höfðu voru fjórar þúsundir karlmanna aukvenna og barna síðan eittan fólki fara stjæ í bátinn og kom í makatan byggður. 16. Kabli Þá komu farið sér og satt vildu freysta hans og báðu hann sína sér tákn af himni. Hann svaraði þeim að kvöldi segir þeir það verðu góðviðri því að róði er á lofti og að morðni yll viðri í dag himnin er rauður og þung búin. Útlitt loftsins kunnið er að ráða en ekki tákn tímana. Vond og ótrú kynnsluð himtar tákn, en eigi verður henni annað ták gefið en tákn Jónasar. Síðan skildi hann við þá og fór. Þegar lærisvönöðun fóru yfir um vatnið, hafðu þeir glimt að taka með þessi bröðið. Jésu sagði við þá, gætiði þar, varist súldeg farið sé og satt Ef þe rættu sína milli að er hefðu ekki tekið brauð. Jesús var þæs vísus sagði: Hvað eruð þér að tala um það, trú menn, að er hafið ekki brauð? Skynið er ekki enn. Minnist þér ekki brauðanna 5 anda 5000um, og hve margar körfur þeir tóku saman? Eða brauðanna 7 anda 4000um, og hve margar körfur þeir tóku saman? Hverni móð að vera að skynið er ekki? að ég var ekki að tala um brauðviður, varist súldegg farið sér og satt úk hega. Þá skildu þér að hann hafði ekki talað um að vara súldegg í brauði, heldur kenningu farið sér og satt úk hega. Þegar Jésús kom í byggði sessarau Filippi spurði hann lærisfinna sína Hvert segja menn mannssonin vera? Þess vörðu, sömur Jóhannes aðrir Elía og enn aðrir Jérmía eða einn af spámununum. Hann spyr, enn þér, hvert segið þérmjög vera? Simon Petur svarar, Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá segi Jésús við hann, sætt er tú, Simon Jónasson. Holt og blóð hefur ekki opinverða þér þetta, heldur þaði minn á himnum. Og ég segið þér, þort pietur kletturinn og á þesum klettinum ybikkir kyrkju mína og máttur heljar mun ekki á hæmni sigrast í mun v eður lykla himna ríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum þá lagði hann ríkt á við læri að segja engum að hann væri kristur Uppróf þessu tók Jésús að sína leið sinni fram á að hann ætti að fara til Jerusalum, líða þar margt af hendi öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða lífláttinn, en rísa upp á þriðja degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Guð náði þig herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jésús nýri sér við og mælti til Péturs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 fyrir þessi á mannssonin koma í ríki sínu. 17. kapli Eftir sex dagar tekuð Jésús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes bróður og fer með þóð upp á hátt fjall að þeir verðu einur saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Mósi og Elía byrtust þeim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 Þegar lærisverindar heyrðu þetta fjalluðir fram á ásjónur sínar og hræddust mjög. Jésús gekk til þeirra snart þá að meldi, rísið upp og óttist ekki, en er þeir hófuð sín augusinn sáður engan nema Jésú einan. Á leiðin ofan fjallið bau Jésús þeim að meldi, segir engum frá síninni, fyrir en mannssonurinn er rísin upp frá döðum.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 að hann hafði tala við þá um Jóhannes skýrara. Þegar þið til fólksins, gekk maður fjalla knið fyrir honum og sagði Herra, miskunna þú sinni mínum. Hann er tungsjúkur og illahaldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór meðan til lærisvinna þinna, en þeir gátu ekki læknaðan. Jésu svaraði Ó þú vantrú og rangst núna kynnslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður, hversu lengi á ég að umbera yður, færaðan hinga til mín. Og Jésús hastaði á hann og ylli andin fór úr honum og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisvinræti til Jésu og spurðu hann einslega, hvers vegna gátum við ekki reikiðan út?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 Þegar þau voru samankomnir í galilefu, sagði Jésús við á, mannssonurinn verður framseldur í mannahendur og þeir munur lífláta hann, en á þriðja degi mun hann upprýsa. Þeir eru þau mjög hryggir. Það voru komu til kapunna um gengum menn þeir sem heimta ein musteris kjaldi til Péturs og spurdu, Gjaldur meistari í þar eigi musteris kjaldið. Hann hvað svo vera. En er hann kom inn, tók Jésús fyrir til máls og mælti, hvað listir Símon? Að hérjum heimta konungar jarðarinn að tolla eða skatt, að börnum sínum eða vandalausum? Að vandalausum, sagði Pétur. Jésús mælti, þá eru börnin frjáls. En til þess við hnigstlum þá ekki, skaltu fara nýður að vatni og renna ungli, taktu síðan fyrsta fiskin sem þú dregur,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 Væri betra að vera sökti sjávartjúb með milnusteinn hengdanum háls. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður eigi komist, en vei þeim manni sem veldur. Ef hann þín eða fótur tæli þig til fals, þá snýðan af og kasta frá þér. Betra er þér handarvana eða hölltum inn ganga til lífsins en af að hendur og báðar fætur og verða kastað í hinn eilífa eld. Og ef augaðið tælur þetta fals, þá rýfðað úr og kasta frá þér. Betra er þér einigðum inn ganga til lífsins en af að bæði augu og verða kastað í eldsvítið. Varist að forsmá nokkur þessara smælingja, ég segi yður, að englar þeirra á himnum sjájafnan auglitt míns himnasku föður, því að mannssonarinn er komin að frelsa hið týnda. Hvað verðið stýður? Ef einhver á 100 sauði og eitt þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 929 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur er. Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég auður með sanni að hann fagnar meir yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. Þannig er það eigi vilji í þar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Ef bróðu þinn syngar, skaltu fara og tala um fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Láttu hann segjast, hefur þú unnið bróður þinn? en láttu hann sér ekki segjast, skaltu taka með þeir einnið og tvo,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 Hverja þá bæn sem tveir yðar verða einhuga um á jörðu, munn faðir minn á himnum veita þeim. Þegar hvart sem tveir eða þrý eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðaldera. Þá gekk Pétur til hans og spurði, herra, hvað oft á ég að fyrirgefa bróðum mínum ef hann miskjörur við mig, svo sem sjösunum? Ég svo svaraði, Ekki segi ég þau sjö sinnum, eða þau sjö tíu sinnum sjö. Því líkt er um himnaríki konung sem vildi láta þjóna sína að gera skil. Hann hóf reikningsskilin og er ferð til hans maður eða skuldaði tíu þúsund talendur. Sá gæti ekkert borgað og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lukningar skuldinni.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 Þegar Jésús hafði mælt þessum orðum, fór hann úr galilegu og held til byggða jútiðu handan jórdanar. Fjöldi manna fylgdu honum og þar læknaði hann þá. Þá komið til hans farið sér og vildu freysta hans. Þeir spurðu, leifist manni að skilja við konu sína fyrir hvaða sög sem er? Hann svaraði, hafið þeir eginn lesið? að skaparinn gjörðu þau frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir þvískal maður yfirgifa föður og móður og byndast konu sinni, og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framar 2 heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundurskilja. skilja. Þessi viðan, hvers vegna bauð þá Móse, að gefa konu skilnaður bref og skilja svo við hana. Hann svarar, vegna harðúðar hjartna yðar, leifði Mósi yður að skilja við konur yðar. En frá upphafi var þetta eigið þannig. Ég segi yður, sá sem skilu við konu sína, nema sækir hóldóms og hvænist annari, drýjir hór. Þá svoðu lærisvinnur hans, Fyrir svo er háttastöðu karlskakars konu, þá er ekki vænlegt að kvænast. Hann svaraði þeim, þetta er ekki á færi, heldur þeirra einna sem það er gefið. Sumir eru vanhæfi til hjúskapar frá móðulífi. Sumir eru vanhæfir gjörðir af mannavöldum. Sumir var sjálfur gjörðsir vanhæfa vegna himnaríkis, sá höndli sem höndla færð. Þá færðu menn til hans börn, að það lagði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim, en lærisvinn hans átöldu þá. En Jésu sagði, leifið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Þá kom til hans maður og spurði, mistari, hvað gott á ég að gjöra til að öðlast eilift líf? Ég svo sagði við hann, hvíspir þú mig um hið góða. Einn er sá hin góði. Ef þú vilt innganga til lífsins, þá hæltu bóðorðin. Hann spurði, hver? Ég sagði, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki berða ljúfittni, heiðra föðuð þinn og móður og þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Jésu sagði viðan, ef þú vilt vera fullkomin skattu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og myndu fjársjóð eiga á himnum, kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessu orð foran brott hryggur, enda átti hann miklar eignir. En Jésús sagði við Lærisvinna sína, sannlega segi ég yður, torfælt verður auðmanni inn að ganga í himnaríki. En segi ég, auðveldar er úlvalda að fara gegnum nálarauða en auðmanni að komast inn í Gúðusríki. Þegar Lærisvinna þær heyrðu þetta, urðu þeir og sögðu, hver getur þá orðið hólpin? Jésús horfði á þá og sagði, Fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en Guð megnar allt. Þá saði Pétur við hann, við erum allt og fylgðum þér. Hvað munum við erhljóta? Jésu saði við þá, sannlega segi ég yður, þegar allt er orðið endurfætt og mannssonurinn situr í dýrðar hásæti sínu, munu þér sem fylgi mér einnig sitja í tólf hásætum, og dæma tólf ættkvíslir Ísraels. Og hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra, saki naps mínns, mun fá markfaldt aftur og öðlast eilíft líf. En margir hinnir fyrstu munu verða síðastir og hinnir síðustu fyrstir. Tuttugastikabli Líkt um himnarík hjá húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarsinn. Hann samdi við verkamennina um denar í daglun og sendið þá í vingarsinn. Síðan gekk hann út um dagmál og sá aðra menn standa á torginu yðjulausa. Hann sagði við þá, farið þér einnig í vingarðin og ég mun greiða yður sandjördlaun, þeir fórum. Aftur gekk hann út um hádegi og nón og gjörði sem fyrr. Og síð degis fór hann enn út og sá menn standaðar. Hann spyr þá, hví hými þér hér yðjuleysir allan daginn? Þeir svara, engin hefur ráðið þoss. Hann segir við þá, farið þér einnig í vingarðin. Þegar kvöld var komið, saði eigandi vingarðsins við verkstjóra sinn, kallað þú á verkamennina, og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðunum voru síði og fengu hér sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu bjögust þeir að fá meira en fengu sinn denarinn hér. Þeir tóku við honum og fóruð að mögla gegn húsbunda sínum, þessu öðu. er síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gjöru þá jafna oss er höfum borðið hýtja og þunga dagsins. Það sagði þá við eitt þeirra, vinur ekki gjöru ég þér til, sömdum við ekki um eitt hennar. Takktu þitt og farðu leiðar þinnar. Ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Er ég ekki sjálfur fjármins Eða sérðu ofsjónum yfir því að ég er góðgjarn? Þannig verða henni síðustu fyrstir og hinir fyrstu síðastir. Jésús hérð nú upp til Jérusalem og leiðinni tók hann þá tólf afsýðis og sagði við þá Nú förum við upp til Jérusalem. Þar verður mannssonarinn framseldur aðistu prestum og fræðmönnum þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingum að er hæði hann, húðstryki og krosspesti en á þreiðja degi mun hann upprýsa. Þá kom til hans móðu þegar sepötuðu svona með sonum sínum, löyt honum og vildi byrja hann bónar. Hann spyr hana, hvað viltu? Hún segir, látu þess að fó sinni mín setja þér við hlið í ríki þínu, annan til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jésús svarar, þið vitið ekki hversi þið byrjaðið, Getið þýtur ekki þann Kaleik sem ég á að drekka? Það segja við hann. það getum við. Hann segir við þá, Kaleik minn munu þýt drekka, en mitt er ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það er fyrirbúð að föður mínum. Þegar hinn er tíu erði þetta, gramtist sem við breðuna tvo. En Jésús kallaði þá til sínumælti, þér viti að þeir sem ráða fyrir þjóðum drotna yfir þeim og höfðingi að láta menn kenna á valdi sínum. En egi sé svo meðal yðar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjóttn yðar og sáar vill fremstur vera meðal yðar sé þræll yðar eins og mannssonurinn er ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga þær þe fóru frá jeríkó fylti honum mikill mannfjöldi tveir menn blindir sáttu þar við vegin þær þeir hyrdu að þar færi jésús hrópuðu þeir herra miskunna þú okkur sonur davíds fólkið hastaði á þá að er þægdu en þeir hrópuðu því meir herra miskunna þú okkur sonur davíds jésús nam staðar kallaði á þá og sagði Hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur? Þeir mæltu, herra, lát auðu okkar opnast. Jésús kendi í brjóstum þá og snart auða þeirra. Ég apskjótt fenguð þeir sjónina og fylgdu hún. Mattiðs og Guðspjall, þriði diskur. Á þessum diskji eru 2001. til 2018. kapitúli.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 fjölda margir breyttu klæði sinn og veginn en aðrir hjökku lim af trjánum og stráðu á veginn og mó sá sem að undan fór og eftir fyldi, hrópaði hó sanna syni blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins hó í hæstum hæðum þegar hann kom inn í Jerúsálem varð all borgin í uppnámi og menn spurdu hver er hann Fólki svaraði, það er spámaðurinn Jésús frá Nasaret í Galilíu. Þá gekk Jésús í helgidómin og rak út alla sem voru að selja þar og kaupa, rættum borðum vikslaranna og stólum dúfnasalanna og mælti við þá, ritað er, hús mitt á vera bæna hús, en þér gjöri það að ræningja blindir og haltur komi til hans í helgidóminum og hann læknaði þá. Æstu prestarnir og fræðamennir sáu dásandarverkin sem hann jörði og heyruðu börnin hlópa í helgidóminum hósanna sinni Davís. Þeirruðu grámer við og sögðu viðan heyruðu hvað þau segja? Jésu svaraði, já, hafið þér aldrei lesið þetta af barnamunni og brjóstmilkinga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 Hvaðan var skýrn Jóhannessar? Frá himni eða frá mönnum? Þeir ráguðu skurfið annan og sögðum, ef við svörum frá himni spiran hann, hví trúðu honum þá ekki, ef við segjum frá mönnum, meðan við óttast líðin því að allir telja Jóhannes spáman og þeir svöruðu Jésu, við erum vitum það ekki. Hann sagði við þá, ég segi yður þá ekki heldur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 Þeir svara, sá fyrri. Þá meldi Jésús, sannlega segið yður, tóllumdumenn og skægjur verða undan yður inn í Guðust ríki. Þegar Jóhannes kom til yðar og vísaði vegri réttlætis og þeir trúðu honum ekki, en tóllumdumenn og skægjur trúðu honum. Það sáu þér, eða snerust samt ekki síðar og trúðu honum. Heyrið aðra dæmisögum.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 Þess vegna segi ég yður Guðs ríki verður fráður tekið og gefi þeirri þjóð sem ber ávegsti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur molast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Þegar aðstu prestarnir og farisernir heyrðu dæmisugur hans skildu þeir að hann átti við þá. Þeir vildu taka hann handum en óttuðust fólkið þar að menn töldu hann vera spáman. 20. Osti og annarkabli Þá tók Jésust enna tala við þó í dæmisugum og mælti, líktur um himnaríki og konungætt sem gjörði brúðkaup sonarsins. Hann sendi hjóna sína kalla til brúðkaup þá sem boðnur voru, en þeir vildu ekki koma. Aftur sendi hann aðra þjóna og mælti, séi þeim sem boðnur voru,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 Hann segir við hann, vinur, hvernig ert þú hér komin og ert ekki í brúðkaupsklæðum? Madrungað engu svarað. Konungu saði þá við þjóna sína. Bindið hann á höndum og fótum og varpið í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnistrand hanna því að margir eru kallaðir en fáir útvaldir. Þá gengur farið séð hennir burt og tókuð sama ráðsýn. Hvernig þeir getur flæktan í orðum? Þeir senda til hans lærisvinna sína á samt herótesa og þeir segja Mistari, við erum vitum að þú ert sann og kennir Guðsvegi sannleika. Þú hyrðir ekki um áleit neins, en það þú þeir engan mannamun. Segast því hvað þið líst. Leifist að gjalda keisarnan um skatt eða ekki? Jésús þekkti ílskuðir og sagði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 Sama dag komið til hann satt úk hér en þeir neyta því að upplýsa sér til og sögðu við hann, mistari, Mósi segir, degi maður barndlaus, þá skal bróðina skanga þegar konu bróðusins og vekja honum niðja. Hér voru með á sjö bræður, sá fyrsti kvæntist og dó, hann átti engan niðja og eftirlega til bróðusinn um konuna, eins varð um næsta og þriðja og þó alla sjö, Síðast allra dó konan. Kona hverslera sjö verður hún í upprisinni. Allir hafðu þeir áttana. En Jésu svaraði þeim, þér villist, því að þér þekkið ekki rýtningarnar nefn átt Guðs. Í upprisinni hvænast með horkinni giftast. Þeir eru sem englar á himni, en um upprisu döðra hafðir ekki lesið það sem Guð segir viður. Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki eran hann Guð döðra, heldur lifanda. En mannfjöldin hlitti á og undraðis mjög kenningu hans. Þegar farið segir, að hann hefði ekki að satt úk hefði orðlösa, komið saman. Og eitt þeirra sem var lögvítringur vildi fresta hans og spurði, mestari, hvert er hitt aðstabóðorð í lögmálunu? Hann svaraði honum, Elsku skal þú drottningu þína af öllu hjarta þínu allri sálu þinni og öllum huga þínum þetta er æðsta og fremsta boðorð annaðir þessu lýkt þú skal elska náunga þinn eins og sjálfan þig á þessum tveimur boðorðum hviler allt lögmálið og spámennirnir meðan farið sérni buru saman kom nú þurði þá hvað virðiðistur um krist hvað son eran Þeir svara, Davids. Hann segir, hvernig getur þá Davids innblásinn andanum kallaðan dróttinn? Hann segir, dróttinn sagði við minn dróttinn. Set þig mér til hægri handar, þangað til að gera ófinni þína að fótskur þinni. Fyrst Davids kallaðan hann dróttinn, hvernig getur hann þá verið súnur hans? Enginn gætt svaraðan um einu orði. Ofrá þeim degi þorði enginn að spyrja hann eins framar. Duttugastu og þriðji kapli Þá talaði Jésús til mannfjöldans og lærisvinna sinna. Á stóli Mósi sitja fræðumenn og farið sér. Þið skuluð þér gjöra og halda allt sem þeir segja yður, en eftir breytni þeirra skuluð þeir ekki fara, því þeir breyti ekki sem þeir bjóða.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 að þér ekki láta kalla yður mestara. Því einn er yðar mestari og þér allir bræður. Þér skuldið ekki kalla neitt föður yðar á jörðu, því einn er fadir yðar, sá sem er á himnum. Þér skuldið ekki heldur láta kalla yður leðtoga, því einn er leðtogi yðar kristur. Sá mestimæðar yðar sé þjóðn yðar, hver sem upphefur sjálfan sig, mun auðmiktur verða, en sá sem auðmikið sjálfan sig, mun upphafin verða. Veiður fræði menn og farið sér, hræstnarar, þér læsið ríki fyrir mönnum, sjálfur gangið er ekki þar inn, og þeim sem innvilja ganga, leiðið er eigi að komast. Veiður fræði og farið sér, hræstnarar, þér etið upp heimili ekna, og flýtt í langar bænir eða yfilskinni, þér fá því þingri dóm. Vei yður fræðimenn og farið sér hræstnarar, þér farið um láð og lög til að snúa einum til leðar trúar, og þegar það tekst, gjöri þér hann halvu verra vítisparðni en þér sjálfur eruð. Vei yður blindi leðtúar, þér segið, Ef ein kurr sver við musterið þá er það ógilt en sverjimen við gullið í musterið þá er það gildur eiður blindu heimskingar, horstum meira gullið eða musterið sem helgar gullið þér segið ef ein kurr sver við altarið þá er það ógilt en sverjimen við fórnuna sem áðvir þá er það gildur eiður blindu menn Hórst meira fórnin eða alltarið sem helgar fórnina. Sá sem sverfið alltarið, sverfið það og allt sem áðið er. Sá sem sverfið musterið, sverfið það og við þann sem í því býr. Og sá sem sverfið heiminin, sver við hásaði guðs og við þann sem í því situr. Veigður, fræði menn og farið sér, hræstnarar. Þeir galdi tíund af myndu, anís og kúminni en hirði ekki um það sem mikilvægast er í lögmálunu réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta blindu leiðtogar því að síði mýfluguna en svelgið úlvaldan. Vegiður fræði minn og farið sér hræstnarar Þeir reynsi bykarinn og diskin utan, en innan er þeir fullir yfyrgangs og óhofs. Blindi farið segi, reynsaðu fyrst bykarinn innan að hann verði líka hreitt að utan. Veiður fræðiminn og farið segar hræstnarar, þeir líkist skýtum korkuðum gröfum sem sínast fagrar utan, En innan eru fullar af döðramanna beinum og allskins óþverra. Þannig eru þér. Sýnist þið ytra réttlátir í augum manna, en eru þið innra fullir hræstni og ranglætis. Veiður fræðimenn og farið sér hræstnarar. Þið hlaðið upp grafir spámananna og skreyti leiði hinnar réttlátum og segið Ef ég er hefðum lifað á dögum feðra vorra, hefðum við ekki át hlut með þeim í líflátt spámananna. Þannig vitni þér sjálfur ummiður að þér eru sýnir þeirra sem myrtu spámanina. Nú skuluð þér fylla mæli feðra eðar. Höggormar og nöðru kín, hvernig fáið þér umflúð helvíti stóðum. Þess vegna sendi ég til eða spáman, spekinga og fræðimenn sögum að þeirra munið er lífláta og krossfesta aðra hústríka í samkundumýðar og ofsækja borg úr borg þannig kemur yfir yður allt saklust blóð sem úthelt hefur verið á jörðinni frá blóði abels hins réttláta til blóðs sakarija barakíasonar sem er drápuð millimusturisins og aldarissins sannlega segið yður Allt munn þetta koma yfir þessa kynnsluð. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflæður spáminnina og grítir þá sem sendir eru til þín. Hvað svo oft vildi ég að börnum þínum eins og hænan sapnar ungum sínum undir vengi sér og þér vildu þeigi. Hús eðar verður í egiði látið. Ég segi eður, hæðana munið þeir egið sjá mig Fyrir en þér segið, blessaðu sé sá sem kemur í nafni dróttins. Duttu var stóð fjórði kapli. Jésús gekk út úr helgidómunum og hekk brott. Þá komu lærisvenn hans og vildu sínu honum byggingar helgidómusins, hann sagði við á. Þér sjáðu allt þetta. Sannlega segiður, hér mun ekki eftirláttin stinn yfir steini er eigið sér niður brottin. Þá er hann satt á ólífjallinu, gengur lærisvenna til hans og spurðu hann einslega. Seg þú ás, hvenar verður þetta? Og hvert munn takk komið þinnar og enda veraldar? Ég svo svaraði þeim. Varist að láta nokkuð leiða yður í villu. Margir munnu koma í mínu nafni og segja, ég er kristur. Og marga munnu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófriðartýrindi. Gæti þess að skjálfast ekki. Þetta á verða, en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð munur ísa gegg þjóð og ríki gegg ríki. Þá vorður hungur og landskjáttar og ymsum stöðum. Allt þetta er upp af færingar ríðana. Þá munu menn framseljiður til pindinga og taka af lífi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 Og þetta fagnaðir erindu um ríkið verður prétikað um alla heimsbygðana öllum þjóðum til vittinsburðar og þá munn endurinn koma. Þegar þessi á viðustið eiringarinnar sem Daniels bámaðutalarum standa á helgum stað, lesandinn aðtýði það, þá flýið þeir sem jútið eru til fjallam. Sá sem er á þaki fara ekki ofan að sækja nýtt í úsitt og sá á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöp sína. Vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum, byðjið að flótti eða verði ekki um vetur eða á hildardegi. Þá verður svo mikla þrenging þegar, sem engin hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefðu ekki verið stittir, kæmist enginn maður af. En vegna hinn útvöldu munu þeir dagar stittir verða. Ef einhver segir þá viður hér er kristur eða þar, þá trúið ég ekki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 Þá mun takn mannssonarins byrtast á himni og allar kynkvistlir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sér á mannssonin koma og skýjum heiminnsins með mætti og mikill dyrð. Hann mun senda út engla sína með skjöllum lúðri og þeir munu sapna hans útvöldur áttunum fjórum heiminnskautamidli. Nefnir líkingu að fíkikrénu. Þegar greinar þess farað mýkjast og laufið að springa út, þá vitið er að sumar er í nánd. En skuluðir vita, þegar erð sjáuð allt þetta, að hann er í nánd fyrir dýrum. Sannlega segi ég líður, þessi kynnslóð mun ekki líða undir lók, ums allt þetta er komið fram. Himin og jörð munu líða undir lók, en orð mín munu aldrei undir lók líða. En þann dag og stund veit engin, horki englar á himnum nýja sónurinn, engin nema fæðirinn einn. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komum mannssonarins. Dagana fyrir flóðið, átumenn og drukku, kvæntust og giftust, alltir þess dags er nóu ekki ekki örkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyð þó alla burt. Eins verður við komum mannssonarins,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 sem fóru til móts við búðgumann með lampa sína. Fimm þeirra voru fávísar, en fimm hignar. Þær fávísu tóku lampa sína en hafðu ekki ólíu með sér, en hinnar hignu tóku ólíu með á könnum ásamt lampum sínum. Nú dvaldist brúðgumannum og urðu þær allar syfjaðar og sopnuðu. Um miðnætti hvað er hróp, sjá brúðguminn kemur fara til móts viðan. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þar fávissu sögðu við þar hignu: „Gefið oss af olíu iðar. Þar að slokkna á lämpum vorum.“ Þar hignu svörðu: „Nei. Hún nægir aldrei handa öllum. Farið heldur til kaupmanna og kaupið handa iður.“ Meðan þær voru að kaupa kom brúðguminn og þar sem viðbúna voru gengu með honum inn til brúðkaupsins og dýrinn var lokað.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 Færði honum aðrar 5 og sagði herra Fimm talentur seldir þú mér í hendur hér hefði ég grætt aðrar 5 Húsbondið ann sagði við gott þú góði og trúi þjónn yfir litlu vastu trúr yfir miki mun ég setja þig gakkinn í fögnuð herraðins Þá gekk fram sá með tvær talenturnar og málti herra Tvær talentur seldir þú mér í hendur hér hefði ég grætt aðrar 2 Og húsbóndiðan sagði viðan, gott, þú góði og trúið þjótt, yfir litlu varstu trúr, yfir miki minni ég setja þig, gakk inn í fagnuð herraðins. Loks kom sáur fekk eina talendu sagði, herra, ég vissi að þú ert maður harður sem uppsker þar sem þú sáður ekki og sapnar þar sem þú stráður ekki. Ég var rættur og fól talentu þín í jörð, hér hefur þú þitt. Og husbondi hans sagði við hann: Illi og lati þjónn. Þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stróði ekki. Þú oftur því að leggja fé í banka, þá hefði ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentuna og fáu þeim sem havu 10 talenturnar. Því að hverjum sem hefur mun gefi verða og hann mun að vagnað En frá þeim sem eigi hefur, mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Reki þennan ónýta þjón út í ystumirkur, þar verðu gráttur og gnistrand hanna. Þegar mannssonunum kemur í dýrð og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hása í til sínu. Allar þjóðir munu sapnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum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 Gestur var ég og þeir hýstu mig, nakin og þeir klættu mig, sjúkur og þeir vitiðu mín, í fangilsu var ég og þeir komu til mín. Þá muni þeir rétt látu segja herra, hvenær sáum við þeir hungraðan og gáðan þeir að eita eða þýstan og gáðan þeir að drekka? Hvenær sáum við þeir gestkomin og hýstum þig, nakin og klættum þig og hvenær sáum við að þig sjúk eða í fangelsi og komum til þín. Konungurinn minn þá svaraði sannlega segi lýður það allt sem þeir gjörðuð einu minna minstu bræðra það hafi þér gjörð mér. Síðan mun segja við þátu vinstri handar. Farið frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búnir djöflunum og árum hans. Því hungraður var ég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 Hann mun þá svaraðum, sannlega segi yður, það allt sem þeir gjörðu ekki einum hinna minnstu bræðra minna, það hafi þeir ekki heldur gjörð mér. Og þeir munu fara til eilífra refsingar, en hinn er rétt látu til eilífs lífs. 26. kapli Þegar Jésús hafði lokið öllum þessum orðum, sagði hann við lærisvinna sína, Þið er vitið að eftir tvo daga eru páskar. Þá verður mannssonurinn framseldur til krossfestingar. Æðstu prestarnir og öldunga líðsins, söpnuðusl saman í höll æðstapressins, er kæfasjett og réðum með sér að hans að með svikum og taka hann af lífi. En þess öðu, ekki á hátíðinni, annars verður uppþótt með líðnum. En Jésús var í Betaníu í húsi símuna líkþráa, kom þá til hans kona og hafði alabastu spulk með dýrum smyslum og heldi yfir höfuð honum þar sem hann sat að borði. Við þess að sjónurðu læri sennar og sögðu, til hvers er þessi sóun? Þetta hefði mátt selja dýruverði og gefa fátækum. Jésús var þess vís og sagði við þá, hvað eru þér að angra konuna? Gott verk gjörði hún mér. Fátækja hafi þér jafnan hjá yður, en mig hafi þér ekki ávald. Þegar hún heldi þessu smyslum yfir líkama minn, var hún að búa mig til greftrunar. Sannlega segi ég yður, hvað sem fagnaðir erindi þetta verðu flutt um heim allan, mun þess og geti verða sem hún gjörði til minningar um hana. Þá fór eitt þeirra tólf, Júdoss í Skarióta nafni til æðstu prestana og sagði Hvað viljið er gefa mér fyrir að framselja yður Jésu? En þeir grittu honum þrjá tjú silvur penninga. Uppra þessu leitaðan færis að framselja hann. Á fyrsta degi ósýrðu brauðana komu lærisvenandi til Jésu og sáðu Hvar vilt þú að verið búið mér poskamáltíðina? Hann mælti Fara til ákveðins manns í borginu og segi við hann. Mestanin segir, minn tími er í nánd, Hjá þér vil ég halda poska með lærisvinnum mínum. Lærisvinnarnir gjörðu sem Jésús bauðum og byggu til poskamáltíðar. Um satan til borðs með þeim tólf og erð er þeir mötuðust, sagði hann. Sannlega segi ég yður, einna viður mun svíkja mig. Þeir eru þau mjög hryggir og sögðu við hann einn af öðrum. Ekki er það ég herra. Hann svaraði þeim. Svo sem dýfiði hendi í fatið meði mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fyrir að sönnu hérðan, svo sem um hann er reytað. En vei þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni afa hafa aldrei fæðist. En Júta sem sveikann sagði rabbi, ekki er það ég? Jésús svaraði, þú sagðir það. Þá er þeim mötuðust og Jésús brauð, þakkaði Guði, brauð það og gaf lærisvenum og sagði, takkið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók halik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi eður, hérðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vinnviðar ávegsti til þess dags er ég drekka nýjan meðeður í ríkiföðar mínus. Þegar, þegar þeirraðu sungi loftsengin, fóruðu þeir til ólífjálsins. Þá segir Jésús við þá, á þessari nóttu munið þeir allir hnigslast á mér, Því að rýta þér, ég mun slá hýrðin og sögður hjarðarinn að muni en eftir að égur er upp rísin, mun ég fara á undaniðu til gallilegu. Þá segi Pétur, tótt allir hnykstlist áðir þér, skal ég aldrei hnykstlast. Ég svo sagði við hann, sannlega segi ég þér, á þessari nóttu áður en hani galar, mundu þrísvar afnætja mér. Pétur svaraði, þótt ég ætti að deyja með þér, þá mun aldrei afneita þér. Eins töluðu allir lærisvinnarnir. Þá kemur Jésús með endir staðar, reyti gætt Og hann segi við lærisvinnina, setjist hér með því fer og byðst fyrir þarðna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sonu sebetið þessar. Og nú setti að honum hrygð og angist, þann segi við þá. Sál minn er hrygg alltil dauða, býðið hér og vakið með mér. Þá gekk hann lítið áfram, fjall fram á ásjónu sína, baðst fyrir og sagði Fadir minn, ef verða má, þá farið þessi kala ykkur fram hjá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Hann kemur aftur til lærisvinnana og finnur þá sofandi. Þá sagði það mig Pétur Þeir gáttu þá ekki vaka með mér eina stund. Vakið og byðið að er fallið ekki í freistni. Andin er reyðu búin en holdið er veikt. Aftur við ekki hann brott annað sinn og bað. Fadir minn Ef eigi verður hjá því komist að ég drekki þennan kalik þá verði þinn vilji. Þegar hann kom aftur fann að þá enn sofandi Því drungi var á augum þeirra. Þá fór hann enn frá þeim og baðst fyrir þriðja sinn með sömu orðum og fyrir. Og hann kom til lærisfinnum og sagði við þá, Sófið er enn og hýlist. Sjá stundin er komin og mannssonurinn er framseldur í hendur sindugra manna. Standið upp förum í nánd er sá er mig svíkur. Meðan hann var enn að tala kom Júdas 1-12 og með honum mikill flokkur frá æstuprestunum og öldungum líðsins og að þess sverð og barefli. Svíkar hann eða sagt hann þetta til Marks. Sá sem ég kissi, hann erðað, takið hann handum. Hann gekk beinta Jésú og sagði heilrabbi og kisti hann. sagði við hann, vinur, hvi ertu hér? Þá komu hinir lögðu hendur á Jésu og tóku hann. Eitt þeirra sem með Jésu voru að greip til sverðs og bráðfí, hjóð til þjónsæðsta pressins og sneiða á honum eirað. Jésu sagði við hann slíðra sverð þitt. Allir sem sverði bregða munu fyrir sverði falla. Higgur þó ég geti ekki byði föðu minn að senda mér nú meira en tólfsveitir engla. Hvernig ætti þá rýtningarnar að rætast, sem segja að þetta eigi svo að verða? Á þeirri stundu saði Jésús við flokkin. Eru þér að fara að mér með sverðum og baröflum eins og gekk ræningja til að handtaka mig? Daglega satt ég í helgidóminum og kendi og þau tóku mig ekki höndum. En allt verður þetta til þess að rýtningars bámannana rætist.» þá yfirgáðu hann lærisvinnarnir allir og flýðu. Þessan tóku Jésu höndum færði hann til kæfasar æðsta prests en þar voru samankomnir fræðimennarnir og öldungarnir. Pétur fylgdi honum álöndar alltaf garði æðsta prestsins. Þar gekk hann inn og settist hjá hjónunum til að sjá hverir þið endir á. Æðstu prestarnir og alltaf ráðið Leituðu þöllu vitnisgægi Jesu til að geta líflátið hann en fundu ekkert þótt margir ljúvottar kæmum. Loks komu 2 og sögðu þau sem að sagði ég get broti niður um mysterið Guðs og reist stað aftur á þrem dögum. Þá stoð ældsti presturinn upp og sagði Svarar þú því engu sem þessir vitna gekk þér? En Jesus sagði. Þá sagði ældsti presturinn viðan Ég særiði við lifandi guð, segðu oss, Ertu Kristur, sonur guðs? Ég svo Þú sagðir það, en ég segi yður, Uppróð þessu munið er sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og kom á skýjum heiminnsins. Þá reyf reif aðstipresturinn klæði sin og sagði, hann guðlastar, hvað þurfum ég nú framar votta við? Þið er herðu guðlastið, hvað listiður, þeir svöruðu, hann er döið að Og þeir ræktu í andiltónum og slóðu hann með nefunum en aðrið börðu hann með stöðum og sögðu, spáðu nú Kristur, hver var að sláðið? En Pétur satt út í garðinum, þar kom á hann og þernæn og sagði, þú varst líka með Jésu frá Galilíu. Því neitaðan hann svo allir heyrðu og sagði, ekki veit ég hvað þú ert að fara, hann gekk út í fordýrið. Þar sá hann önnur þarna og sagði við þá sem þar voru þessi var með Jésu frá Nasarönd. En hann neitaði sem áður og sórði þess egið að hann þekkti ekki þann mann. Lillu síðar komið þeir er þar stóðu og sagði við Pétur Vist eftir líka einn af þeim enda það segir málfærið þið til þinn. En hann sór og sárt við lagði að hann þekkti ekki mannin. Um leið gól hani Og Pétur myndist þess að Jésús hafði mælt, áður en hann í galar, myndu þriðsvar afneita mér, og hann gekk út og grét besklega. Duttúast á sjöndikabli, að morðni gjörðu allir æðstuprestarnir og öldungar líðsins samþygt gekk Jésú, að hann skildi af lífitekinn, þeir létu binda hann og færa brott og framseldu hann pílatus í landsöfðingja. Þegar Júta sem sveik hann sá að hann var dæmdur sekur, yðræðist hann og skilaði eðstu prestunum og öldungunum silfurpenningunum þrjáttú og meldi, ég drygði sind, ég sveik saklöst blóð. Þeir sáðu, hvað var það, um það? Það er þitt að því. Hann flegði þá silfrinu inn í mustrið og hjert brott. Síðan fór hann og hengdi sig. Aðistu prestarnir tóku silfrið og sögðu ekki má láta það í guðskistuna því þetta eru blóðpenningar og þeir eru það ásáttur um að kaupa fyrir þú leirkerasmiðs akurinn til grafreyts handa útlendingum. Þess vegna kallast enn í dag blóðreytur. Þá rættist það sem sagt var fyrir mun Jeremías Bámans. Þeir tóku silfurpenningana þrjáttjum Það verð sem sá var með til ná eftir verðs var lagður af Ísræðu sonum og kiftu fyrir þá leirkerasmiðs akurinn eins og drottinn hafði fyrir mig lagt. Jésús kom nú fyrir landshafðingin. Landshafðingin spurði hann, er þú konungur gýðinga? Jésús svaraði, þú segir það. Æðistu prestarnir og öldungarnir báru á hann sakir en hann svaraði engu. Þá spurði Pilatus hann, heyrið þú ekki hvað mjög þeir vittna gegn þér? En hann svaraði honum ekki, engu orði hans, og undræðist landsöfðingin mjög. Á hátíðinni var landsöfðingin vanur að gefa línum lausan eitt bandinga þann er þeir vildu. Þá var þar allræmdur bandingi í haldi Barrabasa-nafni, sem þið nú voru samankomni saði Pilatus við á.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 Fengum múginn til að byggja um Barabbas en að Jésús erði dettur. Landsöfðingin spurði, hvort þeirra tveggja viljiðir að ég gefiðu lausan? Þessuðu Barabbas. Pilatus spyr, hvað á ég þá að gjöra við Jésús sem kallast Kristur? Þeir segja allir krossfestu hann. Hann spurði, hvað illt hefur þá gjörð? en þeir æfti því meir krossfestu hann. Nú sér Pilatus að hann fær ekki aðgjört en óleitin aukast. Hann dók vatn, þvoði hendur sína frammi fyrir fólkinu og mælti, siknir ég af blóði þessa manns, svarið þeir sjálfur fyrir. Og allur líðunni sagði, komi blóðans yfir oss og yfir börð vor. Þá gafaðin Barabbas lausan, Það létt húðstrykja Jésu og framseldi handi hann til Her Hermenn landsöðingjans fóru meðan meðaninn í höllina og söfnuðu um hann allri hersveitinni. Þeir afklættu hann og færðu hann í skarlatsraugða kápu, fléttuðu þyrtni og settu og höfuðu honum en reyrs brota í hægri höndans. Síðan fjalluðu þeirra knið fyrir honum og hafði hann að háði og sögðu heill þér konungur gýðinga. Og þeir hrektu á hann, tók reyr sprótan og sló hann í höfðið. Þegar þeir hafðu spottað hann, ferði þeir hann úr kápunni og í hans eiginklæði, þá lettu þeir hann út til að krossvesta hann. Á leiðinni hýttu þeir mann frá kýræni er símon hétt hann nýttu til að bera krossi Jésu og erðir þeir komið til þess staðar er heitir Golgata það þýðir hauskúpu staður gáfiður honum vína drekka, galli blandad hann bragðaði það, en vildi ekki drekka þá krossföstu þeir hann og þeir köstuðu hlutum um klæði hans og skiptu með sér sátu þar svo og gættu hans Yfir höfðið hans festuð er sakargift hans svo skráða. Þessi er Jésús konungur gýðinga. Þá voru krossfestir með honum tveir ræninger, annar til hægri, hinn til vinstri. Þessum framhjá gengu hættu hann skóku höfuð sinna sögðu, þú sem brýtun yfir musterið og reysið á þrem dögum, bjargan og sjálfum ef þú ert sonur guðs, og stýg nýður af krossinum. Einskjörðu aðstu prestarnir gísað honum og fræðimennirnir og öldungarnir og sáðu. Öðrum bjargaði hann. Sjálfum sér hann ekki bjargað. Hann er konungur Ísræðis. Stýjanu nýður af krossinum. Þá skulum verð trúa á hann. Hann treystir Guði. Nú ætti Guði að frelsa hann ef hann mætur á hann. Eða sagði hann ekki Ég er sonur Guðs, einnig ræningjarni sem með honum voru krossbestis mánuðan á sama hátt. En frá hátegi varð myrkur um allan til Nóns og Nón kallaði Jésús Háruröttu Eli, Eli, Lama, Sabaktani. Það þýðir, Guð minn, Guð hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkri þeirra er þar stóðu, herðið eftir og sögðu, hann kallar á Elía. Jafnskjótt hlóp eitt til, tók njarðar og fyllti eitiki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hinu sögðu, sjáum til, hvort Elía kemur að bjargunum. En Jésús hrópaði aftur hári röttu og gaf upp andan. Þá ripnaði forðtjald musterisins í tvendt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 er sjálfur var orðin lærisveinn Jésu. Hann gekk til Pilatusar og bað hann um líka með Jesu. Pilatus bauð að fá Jósef hann. Jósef tók líkið, sveipaði þar hreinu línglæði og lagði í nýja gröf saman átti og hafði látið höggva í klett, velti síðan stórum steini fyrir grafar munnan og fór burt. María Magdalena var þar og María hinn og sátu þar gengur auðvini. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu eðstu prestarnir og farið sérnir saman fyrir pílþus og sögðu. Herra, við erum minnumst þess að svikari þessi sagði í lífanda lífi, eftir þrjá dagar í sígu upp, bjóð því að grafar sé vandlega gætt alltil þriða dags. Ella gættur lærisvinnir hans komið og stólið honum,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 Þeir lísti á fyrsta degi vikunnar. Komuðar María Magdaléna og María hin til að líta á grófuna. Þá varð landskjálti mikill því engil drottinn sté niður af himni. Kom og velti steininum og setti stau hon. Hann. hann var sem elding ásyndum og klæðin hvít sem snjór. Varð menn til skulvu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. En engillinn mælti við konurnar, þér skuluð eigi óttast. Ég veit að þeir leitið að Jésu, hinnum krossfesta, hann er ekki hér, hann er upprýðsin, eins og hann sagði, komið og sjá í staðinn þar sem hann lá. Farið í og segi lærisvinnum hans, hann er upprýðsin frá döðum, sjá, hann fer á undan eðu til galilegu, Þar muniði að sjá hann, þetta hef ég sagt í Og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ókta og mikillig gleði og hlupu að flytja lærisunum hans bóðin. Og sjá, Jésús kemur á mótið þeim og segir, heilar þið. En þær komu, fjallu fram fyrir honum og föðmöðu fætur hans. Þá segir Jésús við þar, óttist ekki farið og segi bræðrum mínum að halda til galilegu. Þar munið þeir sjá mig. Með þar voru leiðinni, komu nokkru varðmenn til borgarinnar og sögðu aðstu prestunum allt sem gjörst hafði. En þeir kvöttu saman öldungana og tóku það ráð með þeim að bera mikið fía og hermennin á mæltu við þá segi þetta. Lærisvinnir hans komu á næturþyli með það við sváðum og stálu honum. Og ef þetta best landshöðingin til erna, skulum við sefa hann svo að þér geti verið áhyggjulauðsir. Þeir tók upp við fjennu og gjörðu sem þeim var sagt. Þessi sögusögn hefur verið boren út meðal gýðinga allt í þessa dags. En lærisfinnandir ellefu fóru til galeru til fjallsins sem Jésús hafði stemtum til. Þar sáðir hann og veittu honum lotningu. En sem er voru í vafa. Og Jésús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði. Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóður að lærisvenum. Skýrið á í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef bóðið yður. Sjá, Ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldarinnar.